Asta. Păi aflat? Nu, păcatele mele, că pusei de vale cu niște cânevă la nălbit. Spânu, Spânu a vrut să o fure pe crăița. O ar de chelbos! Ia te uită, a pus ochii pe cea mai frumoasă fate din sat. Păi nu vezi, așchia, nu sare departe de trunchi. Chiar așa? Asta nu mai rada vrăjitoare a pus-o la cale. Da, poi, cum? Nu nepotul, so? păi cum? Nu-i nepotu-s-o? Și -a cu ce -o mai fi? Păi n cum sună buciumele, s-a adunat sfatul bătrânilor și l-a judecat după faptă. Păca de tine lui surată, prin părțile noastre răpirea de fecioară se pedepsește cu izgonirea din zat. A păi o avea ce și căutat. Da, ești, frate Bună să-ți fie inima, Constantin. Eh, ce mai zici? Ai, ce să zic ea, bătrânețele astea m-au ajuns de pe urmă. Pe, dacă dumneavoastră te plângi, ce să mai zicem de moșilie, Ilieși? <laughs> Ia-te ia uite la el, ce verde să ține. Da, da, da. bine veni venit, bă, Ilieș. Bun venit, frate Ilieș. Bun Domnilor voastre! Da, da, da, Ce-i negur pe chipul ta? Păi de, Constantin, azi nu de bucurie aduceri pe lumea vreunui fecior voinic ne adunarăm la sfatul nostru. Ah, parcă bănuie eu după cum au sunat buciumele că nu ia bună. Chiar așa, mă Ioane. Da, ce mai fi? Ce să fie spânul a încercat să o fure pe ne mea crăita. I-auzi, n-a rău năpârca. Vroia să-și facă drumul nu numai la frumusețile fetei, ci și la sfatul nostru, l înțelepților. Rușine! Rușine! Rușine! Rușine! Rușine! Rușine! cu tine să Rușine! Rușine! Rușine! Să fie înfățișat Hai, Hai, hai, de Ce ai ai, voi! Voi să mă judecați pe mine, bătrâni neputincioși! Răsie! Răsie! Răsie! Răsie! Răsie! E cuvincios în fața judecății înțelepților! Și pentru ce să mă judecați? Pentru-o de față care mi-a ține mereu calea și mațiță. Nu-l ca să vorbească, bunicule. Vorbele lui fac să roșească orice fată cinstită și spurcă adunarea. Te-aș fi acoperit cu aurul! Cu tale și ale vrăjitoarei bunică ta nu pot fi acoperite cu tot aurul din lume. Da, lasă că ți hack până de hac până la urmă și ție și moșnegilor ăstura de vor împărțitori de dreptate. Tatea şi adevărul sunt de partea celor mulți Pânule, și da, da. te vei supune judecătilor. Ce se întâmplă? Ce da, se întâmplă? Bunicule, bunicule, mi uite, s-a da. întunecat cerul. Stai cu moşul, fată, nu mai tremura aşa. Vom vedea ce mai fi. Ia, se iscă o ploaie. O ploaie? Ha, <gătă -i> ha, nu credeți voi! și voi ce a ridicat bunica un deget ce a spus cu toții! Si asta e numai începutul! taci ne trepni bunică, Așa, bunica! i minte. Ce? Ia-mi dreptate, spurcatul! Nu vă fie frică, fratelor! E man, Sihastru din Hotar. Si Sihastru din Hotar, trăjerul nostru. Dar ce-o fi cu el de-a din straja a muntelui? ceva. Ei, -am, găsit, oameni, Moșcara Iman. Moșcara Iman. am venit noi. Am auzit, luciurile voastre, oameni buni, și am înțeles că vă găsesc aici. Îți mulțumim de urare. Și te poftim să ne fii alături în judecarea pricinii care ne-a adus aici. Da. Nu de judecăți aveți nevoie acum, ci de arme și de vitej la hotare. Da. Și vorbești astea, moșcaimani. Ce vrei să-ți E roș cerul de flăcările în care ard case. Ut pământul de lacrimile mamilor, iau! și a copiilor și sprânte sulițile în piepturile celor căzuți. Vai de noi, Haide! Haide! nu se mai Haide! Haide! Haide! din Haide! Haide! Haide! Haide! Să chemăm voinicii. Punicule, Bunicule! alerg în sat să dau de știre femeilor. Fugi, fătucă, să se adune bucatele, să se închidă în tainițe Ai, băi, băi. și să se țină socoteala fuiarilor de cânepă. ne ar fi de trebuință de o sângera prea tare. La o mie de se moșilieși, și ca întotdea paloșe, dar nu-ar fi dat jos. Cum să fie, mă, Lazare? De două zile urcă din câmpie sute de voinici. Oare au auzit buciumele și vin să dea piept cu vrăjmașul? Sărmana, țărișoară! Oh, Sărmană. și ce grânări crescute anul a, da. Acum tot ori dea pradă, flăcărilor. așa e, așa e. Da, are dreptate, moșiliești. Niciun bob de grâu pentru hrana celor ce pradă. Și nici o picătură de apă să nu ne răcorească buzele. Auzi tu, m-ați plăcăi? Auzit Om știi ce trebuie să facem. ce e măi, Simeonaș? Orzi să cobor de grabă în sat. Cine, mai copile? a Radu și Moșioan. Dar ce A venit sânger și a deschis gura de mină părăsită. Care sânger? Păi chiar și care sânger. Că printre flăcăi din satele din jur nu-i nimeni cu numele asta. Cum? E băiatul Arămarului și a zis că ne învață a face paloșe mai bune ca ale noastre. A, asta nu e rău deloc. Arămarul nu uită că s-a ridicat din obștea noastră. Acum ni l trimite pe Fisu sânger în ajutor. asta e. Ai pune cărbun pe foc. Și-a încinge fierul mai bine, mai Ba, Bate, mai cunădejde! Au! Aha, ce? mai ridic! chiar sus sfârg de mustață! Mare păculă! Las că pun o creșteau. Ce zi, sângere? E bine așa? Bate multea mai bine, pătrule, să simtă păgânul la scuțișul paloșelor noastre! Hei, gata, ladule cea din urmă că nu cu fier de la mine. Asta o îngăta și noi paloșurile. Ce au zis iscoadele? Răjmași au ajuns și au prădat la gura vâiei. Au prădat și au trecut prin sabie toți pruncii nemernici. Iar muirele au făcut droabe. Blestemații. Sare Ești... mă întreb eu, măi flăcăi, cum de-au aflat ei drumul spre tainice. Cum așa, mă, Sirius? Multe năvările au trecut peste noi, multe bătălii am dat, codii ăștia ne-au adăpostit cu dragoste, dar când ne-am întors din băjenie și ne-am apucat a pune așezările pe picioare, bucatele din tainițe ne-au fost de mare ajutor. Păi dacă e așa, atunci eu gândesc că printre ei or fi fost niscaiva vânzători. așa ai bunicule, are dreptate sânceră. Tainițele și locul lor nu sunt știute decât, decât zvati din obștia satului. La noi neam de neamul nostru n-a trădat niciodată. Da, da, da cine știe? Că adică te gândești la cineva, nume bunicule. O bănuială aruncată asupra unui om e un lucru rău, măi O Om aștepta și o Mâine o îmi găta și arvele, moșicule. Asta înseamnă că-i vom aștepta pe vrăjmaș, așa cum li se cuvine. Da. Și-i cu tine aici căprița moșului. Ia, am a dus de mâncare la flăcăi ăștia, bunicule. Și nu ți-a fost greu să bați atâta cale cu oalele astea mai fătucă? Așa cum nu ți-a fi greu nici dumitale, bunicule, să cobori de grad de vale a. acasă. Iaca, iaca, iaca, iaca, răsăriră și con Că a zis bunica să mai lași plăgăi ăștia Am face să-și vadă de treabă. Nu să-i ține vorbă cu isprăvire dumitale de tinerețe. Capoi da, apoi la așa vorbă muzai să mă duc, ca da, apoi baba... Mancui în cap. <laughs> popiți, ia popiți la masă, fă căi. Ai radure și omenește pe oaspets da. că ești mai mare aici. Da, dar care oaspets, măi crăițe? așa e că nu vă știți. Dumnealui e sânger, băiatul are iar dânsa căprița e sora mea mai mică și poate de drept al lui moșilie Ilieș. Bine-ai venit prin părțile noastre, flăcăule. Ziua bună, Crăița. Hai, hai, hai și poftiți. Da. Ia Iar ia. stai și luați o leacă de răfie. Ha -ha. Hai de răfie. Ha -ha. O, asta după culoare din cea veche, doctoria lui Moșilieș. E bună, spală gândul de praful de cărbune. A, aia. Aia. Mâine, pe vremea asta, cine știe câți dintre noi s ar mai gândi la mâncare? Și te mai măi, Radule, să covești? Mai bine trimite-o pe de vale, ca altfel... Sânger a rămâne nemâncat. <laughs> ia. Ia hai, Sânger, dă-te mai aproape de ștergar. Da. Acum cât aburăște încă-mi ia o să-l iar tu o bucată de pâine și un pic de slană și pune-le dinaintea oaspetului nostru, de da? Radule, de a -a a -a -s. Ia, pădință! Îți mulțumesc, Răițo, dar aproape că m-am săturat privindu-ți ochii limpe ca cerul și o braj, rumen ca bujorul de munte. Ei! Ești mește la vorbă, bădiță! Dar fetele de pe la noi sunt ca fierul, ăla de s cu barosul. Se îndoaie greu! Le-a doar puțină căldură. Poate, bădiță, dar la ce bun. Mâine! cine știe ceva mai fi mâine iar locurile astea ne vor fi poate mormintele noastre ia poată te pe sigură, creițoasă te și tu de la prătitul ia uite la aia da, că mâine vei fi departe în munte cu muierile și cu prunci iar noi noi de aceea ne-am faurit arme să tăiem în și apoi de ne-am prăpădit cu toții. Cine-a mai jucat la nuntă? Păi nu așa mai așa -i, așa -i. Vorbă mare zis-au plăcăi ăștia. Ce zici, screiță, Te ții? Mă țin, vătiță, că sunt neam de codreni. Oh. Ei, și-acum mă duce. Noroc în luptă, Flăcăi. Oh. Noroc, noroc! Oh. Tu, sincer. Oh. tu, sincer, să știi că fetele de pe la noi o singură vorbă au. Te-ai după luptă. Să mă aștepți, Crăiță. Oh. Ca ai tu și fi fere grije! Răjmașii nu au apucat să ne aprindă casele! Si <mutter> am ca de ele ca si am de prestre, pe unde furtul pământul înconjurați! Ce? Ce? Ce? Eu sunt. Spun! Spun! Spun! Spun! Spun! Spun! Spun! Spun! Spun! Spun! Spun! Spun! Spun! Spun! Aceste s da. vărsat, să te stejarul și să-și plângă pașul rapui. O, o, o, Nico, lasă-mă să-mi trag sufletul, să-mi trag și sufletul la foc și apoi îi prestemam cât vrei. Da, da, da ce-i cu tine nepoate, ce-i? Ia spune, spune. M-au izconit din sat. Te-ai izgonit pe tine, nepotul meu? Și cine am drăsnit? Cine te-ai izgonit? Sfatul înțelepților. <gântării> a, arată colții Eliești? Și care-i vina? <gântării> Crăița, Crăița, am vrut să o furtă dar s a de mine! Ce bine am pare, ce bine bine-mi pare! Nu șugui bunică, nu șugui, cu viața mea! da prost mai ești pânule, ta ta va fi, ia nu nicio grijă! <grijă> ce, va fi. ce vrei să zici? <grijă> mâine! Și mâine, pârșol și foc, din dinvatră, în patru vânturi, purtată! <grijă> <grijă> Hai, nu mă mai fi de Spune-o, dar de spune <-o, grijă> <dată, grijă> Cine-i? <bunicu. grijă> cine Cine-i? Ce-i? Cine? Cine? ce trebuie să fie! ce după Ce-i? iute de Ce-i? Ce-i? Ce-i? Da. Intre Marită. Da. Ai venit. Cu cine vorbea, apoi și. Cu fetele mele. Nu-i așa drăguțelor. S-ai da, da, da. aflat ceva? O să fie mai bine decât mă așteptam. -aș Spune-mi, băbo, ai aflat puticiile alte posturile, locul de adunare și de ieși că te va ascare. Dan ești, toate la timpul lor mărite. Da, da, da, cum voiara, cum voia la noastră, cum stăm ia. Ah, incredibil eș babu. Uite-n carbeni. Și încă da ți-a cădit omul sprijvit pe ieșme. E bine, e bine. Așa, găsbenași, găsbenași ne. Am și omul care trebuie. E te dădește. Dacă am să-ți spun că e os din osul meu. Mm -hmm. Ce zici? Mâine îl pot vedea. Mâine. Ce zici? Da, dar de ce? Mâine luminate. De ce? Chiar acuși? Ia, Ieși, ieși de acolo ne poate. <gri> Și da, eu... chiar ai încredere în geboșul ăsta. <sus> e Ne poate ai înțeles despre ce e vorba? Dar da, se mai aproape decât credeai. Da, da, da, da, da, dar vezi că e. Ei, un eu... Stai bun, depus în vârte luata la crepe, nu să fie că de să-i scoate. Da. Nu uita. Nu uita-te -o voia la voastră. Stai, stai luminate Le dă de capăt baba la toatele. Dă... <gri> <gri> <gri> <gri> <gri> <gri> pentru am într-un conjurat, așa... Ah, bia, bia asta ne poate-o. Mi-e, mi-e frică! Hai, hai, hai, hai, hai bea, -o. bea -o. Ia, ia-o casica de-ai! Că-ți-o fi de folos. <așe> pentru ce te gândești? Hai, bea-o! Bea uh, uh, uh. -uh, uh, uh, uh. Ce amară e! Amară, amară, dar cu folos, cu folos! Uh, uh, uh ha oh, oh, oh, oh! mergem, străine! eu ți E ceasul la care se schimbă străjile! Da, stai, stai, stai, stai, stai să-i și pe ceilalți! Nu, nu! ți a i tot ce trebuie să vezi! Furăm fata și apoi treaba ta! O, oh, e bosule, o, oh. tare te-ai mai apris. ia cine e galbeni pentru treaba care o faci pentru mine. Oh. Cugele, cugele, Așa, acum, acum, că ai căzut la îmboială, dați-vă după ușă să tragă baba zavoro. Da, da, da, da. da. A ieșit. E ceasul când se deschid mormintele. Veți avea pază bună, bună, pradă bună, ne poate! <gătă -i> <Bradă -i> Nu vezi că nu mai pot? Ia, asculte, micuț. Nu eu te-am luat după mine. Te-ai furișat ca un hoț. De ce ești de așa de rea cu mine? Da, da, de a afla bunica să vezi ce grijă ți-a purta ea pe spinare. Crăiță! Ei, spune, ce mai vrei? Ha Hai, mai dăm și mie din desagii ceea cu merinde să te ajut, că fi grei. De așa viteaz, parcă ți aș pe toți. Hai, mai micuț, nu mai fi supărat. Lasă că nu te spune bunici. Bine, bine. Hai, dăm și mi-a desăgă. Nici nu mai avem mult. Uite, prima strajă trebuie să fie la stejarul celar de trăsnet mai ani. Căiță! A, nu spui că te frică Sau auzi ceva? nu de după pradă. Nu, nu, Ia daci! Hai, hai! Uite, uite, o iau eu înainte! La urmă! eu! Aia eu! Aia eu! Aia eu! eu! Păi, și... dă da de veste! au! M-am lucat mâna Au! Păi, nu! Păi, nu! Păi, nu! Păi, nu! Păi, nu! Păi, nu! Păi, nu! Păi, nu! Păi, nu! Păi, nu! nu! nu! Păi, nu! În nu! nu! Păi, nu! Păi, nu! nu! Eu duc fata la turnul părăsit de acolo, din mâinile bunicii. n o să mai scape cât de Da, ha, Hahaha! Ha. De acum, de ceas, toți vor fi aici! Ha, ha, ha. Am spus eu, Sânger, de din partea asta s-au auzit strigătele. Strip, parcă era glasul Crăiței. Crăiței? Ce să caută ei aici, mie de la Taci, taci! Aici, aici, Sânger! Mai de bine, dar ăsta-i Mihuț! Mihuț, Mihuț! Frațerul meu drag, ce-i cu tine? Mihuț! Crăiță! Ce-i cu ea? tatari micuț Turnul părăsit bădie micuț bădie micuț mai mi mi copile! mai spune ceva hai vorbește vorbește micuț e șergeata rabă în spate ca va săprinde de sânge să-ți ia pe e... tatare eu am luptat Da fuge, tatari ce Turnul părăsit micuț micuț ce micuț mi viteazule meu scrie-mi spune eu m-am tât crăiță Cei cuia? Uno a furat-o. Cum? Tu nu, părăsit. Nu, nu mie frică. Camaiță. Nu, nu-i scut. Nu, nu-i scut. Nu-i scut. Oh, te săndom la baie. Mai nu-i scut. Moi frațioare, moi viteasule. Mi-i să-i facem pat din cetin și să-l coborăm în sat. Petrule! lasă l Aprinde-ți focurile să dăm de veste. binde de micuț. Băi, băi! În Americus despreoabeu grija, văzutul A dat pircu cu tiți de carosul înaintea tuturor. A încotrat între pală, a văzut care va. Ecoa Madalino dreapta. Asta înseamnă că s-a îndreptat spre turnul Parasit. Trasilor, nu mai avem o clipă de pierdut. Deața crizei atrnă de un fir de pâr. După mine! Singel, așa, te, bucur, te bucur frumoasă când vezi cum fugtă tare. De ce ai să nu mă bucur? Toate vrășile și blestemele tale n-au ajutat la nimic. Ia da, te uite cum mai ai fug. Nu, nu te bucura, nu te bucură prea de să fii, de nu te-ar vrea spânul pentru el. Uite, vezi duca îngerul ăsta, îl vezi venind de viperare. O pulsatură și gata, de mult erai lângă Mihuț. De Mihut, ce-i cu el? Zace-n timp spre năsălie în mijlocul satului. Că darul meu e meșter. Minți. Mihut, frătorul meu, drag. Copil ce te-ai vrut în rând cu viteji. Mulțumesc. Pe-ași frumoasă, dar oprește oh. lacrări și pe dijer ce vine acum în banacal? calului. Uite-l, mea e de plină, de plină. Privește-l. Doamne, ce? te am spus să nu te bucur prea de vreme. Ce proastă bogată! Cum o intra pe Victoria, totaria ascunja-o. Olo pe el o așteaptă. Pe ele Să fii Mai repede, mai repede, fracăiți. Tați bișcailor. Ha! Ha! ha, -ha. ha, -ha. Hai, Roigule, hai, frățioare, că nu mai avem multul la turn. Pai, Doamne, sânger, ce te-așteaptă! lasă să se apropie! Lasă-l! Lasă-l să fie! Nu te să te treci la picioarele mele, ce i induiați! Ai sânger, stai! <gură> hai sânger! Hai, te-a de-a te Hai, hai Roile, nu mă lasă! <gură> Uite la fereastră, la trama, creiți Hai, mai repede, mai repede, frate. Mai... Fugi, sângeră, fugi, nu te apropia. Degeaba! Degeaba strigi frumoasă! Degeaba strigi! Nu te aude! E blestemat să nu te aude! Cum blestemat în zidurile în care ne aflăm! De ce nu mă auzi? De ce? Căiță! Căiță! Meu, nu Iubitul meu no, nu mă lăsa, nu mă lăsa! nu te mai poate scoate din mâinile mele! Raja s-a legat, zidurile-s blestemate! Lacătele se desfere că numai cu sânge de fecioară nevinovată! Cum? Sângerul o moare, Rai, cum? iar tu... tu. Ce, ce faci? Ce faci? Dă-te la o parte de la fereastră! Nu, nu, nu, ți-ar fi prea ușor sfârșitul, iar tu, tu-l uspânuiești sortită de la o parte. Ui, nu, ia, ce faci, ce faci, ce faci, ce faci, de la fereastră, n-auzi, stai, stai, Ce Battilor ma do S-a sfârșit. Totul s-a sârșit. Creița. Creița mea, Creița. Creița mea! Toate blestemele s-au risipit sânge. Lupta s-a sfârșit. Tatarii fug. Să alungăm jala din inimile noastre. Iată, soarele își face loc printre ruinele turnului. Fraților! Sânge! Priviți ce minune! Ce? Pe locul unde a căzut creița, se ridică o floare. O parcă loc. e luminată din razele lui. E galbenă, strălucitoare, precum cositele creiței. E semnul jertfei de sânge și dragoste față de tine, sânger și față de plaiurile unde a văzut lumina soarelui. ele erau înghețate, tăceau și gaitele și ciorile. Dar iată, se ivi o urmă de sânge de-a lungul băii. Cine s-a încumetat oare să-și părăsească Vatra pe așa vreme? Lupi ieșire de prin vizuini, adulmecară. Urlară prelung se strânse în haită, o lupaică li se puse în frunte, se luară după miros, după clopoței Isaniei și după nechezatul cailor. Prin tănog! Prin tănog în alba! Hai, Cei cu voi, Hai, hai, în de lup așa! Din ăștia-mi sunteți, di, di prin tenoc! DIN ALBA di HI! HI! Oh, oh, oh. Nu lupii, hai deschidem, deschidem rogul de mai puta, maicuță dragă deschide Mai puta, mă și vai de mine, placă o mameche! Încă fără căciulă și cu un singur gal! Intră, mamă, intră! să vrem de o să ne uh, Haita de lupi. Ne-a ajuns din urmă la grota ursului. Păi Știi care? Nu da. pe după Paltinul acela, cât de acord. Și când am văzut, când am văzut că nu-i scăpare că se află 7 lupi și o lupoaie, m-am dus de cu joc. Și l-am învelit pe pinteroc, grabic pe sub burtă, îmbumbându-l pe spinare așa. și fiarele s-au repezit la el și știam că așa să fie, dar în loc să-l sfușie, m-au zdrânțuit cu jocul, tăvărindu-l prin zăpadă. Le-am azvălit și căciula ca să câștig timp. Așa. În schimb... Ce-ai făcut? În schimb, am pierdut-o pe nava. Ah, am pierdut-o, fiindcă n-am avut două cu mai curată. Păi, e ce i cu tine? Ce e cu tine? Nu știu, mai curat. Simt așa, Așa că am un să. Oh. Ah, și ca un frică acum. Ai, și acum ca o în grata și durere în coasă Și la cea oh, oh, oh, oh. Păi da, cu cămașa descheiată la cât Cu capul gol, în ger, De la grota ursului până aci este gale lungă Dacă cineva are să-ți scape viața Aceia am să fiu eu și nu mă eu Stai, stai, coleama Stai, uite, uite și o pernă O pernă de puf la căpătâi Așa, îngăduiem să te descalți Mai întâi, mărite te crai Eu, crai și încă mărit, cum? Da, da, Michael, da. Am să ajung, vreodată, craie. Ne-i greșit! ne greșit! Și mi se vor împlini toate visele. Bineînțeles! Dar, numai dacă mă asculti, da. să te învelesc. Uite, soarbe, da. soarbe de-aici, din fiertura asta fermecată. Da. Așa, stai, stai să-ți potrivezi perna, să-ți povestesc oh, oh. da. Ști mai cuță! Din am avut presimțirea că, că voi ajunge. O, mai cuț. Oh, ce oh, bine. M-a cuprins așa o căldură blândă. Și totuși, totuși, îmi vine să plâng. De ce? De ce? De Milan și are pinte care a rămas singur. Te rog, te rog, Maicuță. Uite, fă bine, Maicuță, mă dragănă. Da. Dul în grajd. De o mână de fân. Da. Și spune că am zis eu că un crai ca mine și un cal năsdrăvan ca el n-au voie să piară înainte de a-și fi ajuns în plinirea sorții. Așa, așa, numai de oh, când. Bine, mă icuți, uite, mă simt din nou copil. Oh. este de frumos, Păi să tot aibă 20 de ani, Cu părul înelat, Cu buzele ca fraga, Cu obrajii ca iasomia, Cu mustăcioara ca aurul. Să te văd, mătrăguna, ce poți, Că delvei le vei lecui, n Iar delvei vei pierde, Te poți strânge de gât ca goiu. Măciunea ta cu tot, alalt de tine, că i ajuns la suta de ani degeaba! Și mă mătrăbuna, ca să-l abată de la arșița bolii, îi povesti o groază de lucruri minunate, pe care Criș, între un somn și altul, răstălmăcindu-le, socotică toate ei s-au întâmplat lui însuși. Așa se face că, bolnavi fiind, Craiul nostru se îmbogăți într-o iarnă cu încă o viață. Da-ți-vă la o parte! da Ei, n-auziți? Păi a venit Maria sa, Craiul Gnișurilor! Ia, ia la o parte, faceți loc! Să fiți sănătoși, oameni buni! Dar de ce vă adună arăți? Ah, păi cum, nu știi? Păi vin călușari! A, ah, da! Ia, -a, ia, -a, ia -a, -a, da -a. Pe mine? De seamă! seama, Oala, se din viață Craiu cel bătrân, rămâne să ne păstorești măria ta în locul Oala, aia, aia. Dacă după tată ești Crișan, și din vița lui mure și însuși. Băi, iau Va trebui să-i spui mutului cuvintele de taină pe care să le rostească în fața celui prea înalt când va ajunge în cer? I-i exact după datină! I-au pus, pus și călușul în gură, așa încât nu va mai putea de vreunui muritor nici iotă din spusele tale. Și cine? Face pe mutul. Unul de zice bădița nicoară. Da, da. Bădița nicoară? Dați-vă la o parte! Dați-vă la o parte! Bădiță nicoară! Bădiță nicoară! De ce? De ce? De ce să mor pentru noi, ticăloșii? Când ai fost mai bun decât toți? Și care întristare fără liman te împinge la moarte? O nu-mi răspuns. nu mai poți să-mi răspunzi decât cu privirile înlăcrimate. Scoate-ți-i călușul din gură! Este putință! Sapa și lovata de acum! Dar cine va, cine va învăța să pierdeți un suflet ca voi să vă fie bine? Păi așa dat! dat. scoate-ți-i călușul din gură, vă spun! Cam să vă afurisesc ca pe vipere! Am să ridic împotriva voastră fulgere și trăsnete! Ia, ascultă, crai pe care te-am ales tot noi! La urma urmei, de ce vi să ne tulburdați? Așa, Hai, ce? Din milă! Hai, bine, vreaca. Vreaca. bine, bine, am să plec! Am să plec! Plopii să vă slujească! Și cârțițele să vă îngroape. m-am eh, alungat. Ha. Am vrut să învăț iubirea și mila. Și... <Kazuhi> Hei, dar tu cine ești? Cine ești? Agvilu! asta? Da Eu sunt stăpânul vânturilor din soarele nasare și soare-noptat care locuiesc într-o peșteră. Milă! Milă! Milă! Milă! Da, Milă! Ha -ha. Milă! Milă! în țara Milă! și în țara lupilor. Hei, hei, dar nu uita că după tată, eu mă trag din Gențiana, fică unui crai ce scoboară din Mureș, Vitațul și Bunul. Așa o fi, în schimb, după mamă te dragi din Cătina-oarba și din Căpcăun, Ticălosu! Cătina-oarba și Căpcăun? Hei, hei, dar ce tot vorbești? eu cum s-au petrecut lucrurile! Bă... Mă privești, intră moșpeșter! Intră, Cap, un, Eu... tu la mine, în cap de iarnă. În Eu... ce pricin te duc? Mai am de trăit până n-a cum, cum, cum, cum vine asta? Un om putre de bogat ca da, tine? Da, da peșteră și nici nu mai sunt bogat. M am pierdut tot. Tot? Tot, până și sufletul totuși, fă-mă să înțeleg, ce-ai pățit? Ei bine, am jucat zarul cu vameșul de suflete. Și, și, și? Și a câștigat el. A i seama, vameșul de suflete mi-a rămas o singură scăpare. Hă? Care? Dacă, dacă m-ar iubi cineva cu adevărat, aș redobândi totul. nu. ai, ai, ai, ai, ai. O fată să zicem, moș, pește, o fată, te la mine, nu mă vezi cât sunt de urât? Cu cap de câine, cu bode de lup, cu colții lungi, cu obrajii ciupiți de vărsat, cu mâinile arse. Cine, cine să mă iubească? Ce suflet milostiv m-ar putea răscumpăra că am ajuns holtei domnatic. Și nestematele mele nu mi-au folosit la nimic? Unde mai pui că am fost rău, rău și lacom? Bogățiile câștigate hoțești au însemnat pentru mine singura bucurie. Dar până aici mi-a mers, până aici. Halal de tine, căpcăun, mm. totuși ce-ar fi să te sfătuiești cu măicuța mătrăgună? Nu-ți vine eu, bă, tu te-ar norocul, aici erai. Da. Măicuța mătrăgună? stăpâna o treaburilor și ale ancurilor. ar putea să ai dreptate, Hlondvineț. Eu ce zic? Haide-mi haide la mai cutia Hai haide hai să mergem. Acum ești tu, fată frumoasă. Cote-mă, drăgună, de mai nu, nu, nu te teme, nu te teme Sunt doarbă, a, venisem cum ai s-au ajut la ulcerul cu apă de la izvor a, Și zici că nu mă vezi? Nu, dar te aud a, Printre lacrimi ochii tăiau culoarea azurului Părul te au soarelui Da, tu? Cine ești? un uflăcău, care am auzit că se află prin părțile locului o fată pe nume Cătina. Chiar eu sunt. Frumoasă, iubitoare, cobrajica Iaso Mia, cu buzele mătăstoase, cu inima ca pâinea caldă. Și când te-am văzut, mi-am zis că numai tu poți să fii fata pe care o caut. Nimeni nu mi-a vorbit vreodată ca tine. După glas, trebuie să fii însuși făt, frumos. Ce ai tăinecat? Uite, uite, apă neîncepută din ulcior. Hai, da. Mulțumesc. Și zici? Și zici că mai puteai iubi? După glas, trebuie să fii nu numai frumos, ci și Bun? Bun. Bun ai spus? Da. Ha, hai, hai să fugim în lume. La capătul codrului naștată un cal în aripat. Vei fi cea mai fericită mireasă și cea mai bogată. Tu nu știi, am recâștigat totul. Eu mă trag din bine și din rău, din frumos și urât deopotrivă, din ticălos și vitează. Dar atunci, unde este adevărul meu? ho iar ai venit? Ai asta e treaba mea, să-i curg acum ce vrei? Griș, griș, griș. Vezi că eu pornesc pe soarea azi voi lipsi de acasă trei zile și trei nopți. Ai prilejul să-ți măsori și ea. Spune-mi În fundul peștii mele se află un balaur. Am o pică pe el amar. se ține mai deștept decât mine, auzi? Mai deștept decât mine, să știi că mi-au spus Harpiile. Hei, he, deștept ca mine, nimeni nu l-a putut răpune până la tine. Da, dar eu? Eu am să-l repun. Ah, dacă n-ai fi cumva și tu un labudăros ca ceea de care am văzut o sută la viața mea. Ha, da, Vă-ș doresc izbinder play ai culpa de cum să mă bat, să ști că peste un de trece desvrmate, îți va dați scânfrilia. Ce spui? Ce spui mie, orcie? Și este strepidură. Ha, înlături. Ba nu, ba da! Pati ăla, mă tu și ne spravit! Da, a? ne spravit așa, el lască ți arăd eu. <gri> nu! nici gând stai. ai Ha ha ha ha ha ha. Mai de ce m-ai ucis? Capul meu, despicat de trup, va mai trăi până la sfințit după legea șerpilor. Credeai, credeai cumva că-i să găsești adevărul, ucigându-i pe cei vii, spinditurile, adevărul vei găsi decât suferind cu este în viață și iisbemon. Oh este oh oh oh oh oh oh oh oh să oh oh oh oh oh Ia ia oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh ia. oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh L-ai auzit, Criș? Auzit. Auzit, uncheiașule minciot. Că, dar spune -mi cine sunt? Harpiile. Cele trei. Asta, dar după câte știu, locuiesc dincolo de Danugiu, spre soarea mea. așa e. Dar se trag de pe la noi și când le apucă dorul de codrii noștri, zboară pestea pe în cămașa vântului și odată te pomenești cu ele aici. Hei, nu mai spune. Și spune-mi. Au trup de păsări și cap de femei arță goață. Întocmai, întocmai. Dar să vezi până unde le duce mintea. Hai, hai să ne pitim după copacul acela bătrân, Un scorbura căruia își au sălașul. Să ascultăm ce bărăgesc. Ei, hai, hai! Ai văzut că l-am răpus pe balauul? Cine? O, oh, oh, eu că mă jignise. A spus că am nasul coroiat. Iar de lau, ce lau? Dar nu mă lau deloc. L-am îmbrășbit cu atilor. ha <laughs> Iar acesta l-a mințit pe Criș. ha ha ha ha Criș, s putut, să oasele în pește! Si o nici o grijă, plăcăul, are, are o stea cu noroc. Știu, știu, știu, nu mă ține de proastă. Dumne, cum l-am învins pe balaur, Ai. vorba aceea mai mult cu mintea decât cu puterea. ha <laughs> o stea cu noroc! Are o stea cu noroc, Criș are o stea cu noroc! <laughs> Mai să mă dragură. Aici sunt, aici, de veche la capătul tău. Maicuță mă dragură, spune-mi cum se face. Cum se face că eu, eu am o stea cu noroc. Păi ai și nici nu-i greu de înțeles. Datorită iubirii mai te nu știai. Povestește-mi, povestește-mi, rogul de Păi e... Păi tot satul se afla ascuns în peșteră din calea năvăritorilor, o peșteră tăinuită de ochii lumii. Răspundea în munte, tocmai prin beciunei căsuțe de pe coastă, și anume căsuța gențianei, urmașa lui Mureș vestitul, văduva sprită de viață. Nu mai ce auzira cu toții, plin de groază, bătăi în ușa peșterii. Cine să fie? Cine, Cine să fie? fie? Vai, nou, ne-au tibuit ascunzătoarea! O să ne treacă prin sulici Sabi, apropiați fatrile! Pregătiți securile, ciomegile, câinii! Să-i fruntăm! Crătina oarbei! Cine? Deschide tine! Deschide. deschide! La mine? Crătina oarbei? Pentru ce? Că noi doi eram în dușmănie de moarte. Îl voi de bărbat pe feciorul meu, Ia o fată de căpcăuni, care știe oricine că a plecat în lume cu hoardele, adică neamuri de ale căpcăunului, mai acum vreo 2 ani, luându-și cu sine pruncul de pripas. Dar poate este la nagele? Hei! Ce-i cu tine? La ceasul ăsta, nu cumva vrei să ne vinzi Nu vreau să vă vând. cine e acest copil? O, se cu flăcăul meu când era mic. Are ochii lui albaștri, părul lui ca aurul, fruntea, bărbia. bine, da, este fiul fiului tău. Cum se poate? N-am știut, de în sunt vorbe de frițos. E miez de noapte. Hoardele și-au întins corturile de vale. Iar eu m-am frișat până aici. Știam unde sunteți. te am adus copilul să-l crești în legea pământului. Copilul! Copilul acesta nu da. poate avea nicio legătură cu coarda. Sufletul lui bun se cere printre voi. Și tu? Eu eu nu mă pot împotrivi blestemului care mă mână pe urmele părinților mei. Mâine în zori plec mai departe. Îl iei, Că nu mai poți zăbovi. Cum să nu-l iau? Trece-l în brațele mele, să-i țin loc de mamă. Seamănă-le, iei, seamănă Vino Îl cheamă me. Criș, ca pe și ca pe străbunul său. Lăsându-l aici, îmi strivesc inima sub copii în cai. Criș. Cu bună știință, Prenolocul norocul pruncului. Noroc pe care eu nu l-am avut. <sus> Nu uitați te dați like, să lăsați un comentariu și să lăsați un Bunicuță! Ce burt am dormit! Da. <laughs> Și ce răzdravănii mi-au trecut privite! Mm, ori poate învisa! Oh, așa! Așa! Ah, deschide ușa! O Deschide! Deschid. Deschid. Se aud pâraele! Da. Miroase avului, da. a aia. Ah, <laughs> uite, <laughs> păcălito, păcălito. Păcălito? Am A floare, Eu este său gustiuc. Am pacalito, am de timpul a vrut să te ia, nu dar da, da, povestindu-te-o câte toate ca să dormi, a tras cu urechea și domnia ei și s-a lăsat pe degeana. Am aflat de la vânt și de la pământ că era la dimineața mea. Aici, aici! l-am tămăduit, a zăcut toată iarna! Ortacii mei, bunii mei prieteni, bine-ați venit să spuneți, vreți voi să vă fiu crai? să ne trăiești, mările Azi Auzi, maicuța, bor, măicuța, unde-i nog? Calul meu, un uite Uite, te așteaptă scormonind pământul cu copitele, de parcă ar fi mâncat deja! Bine, bine, fie, fie! Primesc să vă fiu cai, dar să ne înțelegem, Spada mea va fi în măreția mea va fi iertarea, tăria mea! Vraja cuvântului, semnul izbânzii mele, aripile bratelor deschise, într iubire și pace, către toată suflarea! Ura! Să ne S-au petrecut pe vremea când prundișul crișurilor Abia începuse să se macine Sub apele înspumate, răvălite de sus Când Mureșul și Oltul Se jucau de-a vața ascunsele Printre nesteceni și viorele de codru, Când Tisia își respira pletele pe lună Printre sălcii și se împodobea Cu sclipitoare o doare de rând Când mădrăguna Înainte de a se fi preschimbat în buruiană de leac și o travă fără de moarte, fusese o bătrânică bună, înțeleaptă și pățită. Că de-ar fi să-i povestim viața din fir în păr, nu ne-ar ajunge un veac de om.